Розглядаючи крикливі рекламні оголошення, Харлан знову повернувся думками в сьогоднішній день. Його охопило несподіване хвилювання. Чи справді щойно пережитий спомин випадковий? Чи, може, то були болісні пошуки виходу з мороку, пошуки шляху до серця Нойс? Реклама. Спосіб привернути увагу, заохотити. Хіба для фабриканта який виробляє оці екіпажі, важливо, чи хтось давно вже хотів купити його товар, чи таке бажання виникло під впливом реклами? Якщо йому вдавалося запопасти клієнта, було таке слово, і той врешті-решт зробив покупку, то хіба не однаковий наслідок? А коли так, то хіба має значення, чим керувалася Нойс? Почуттями чи розрахунком? Важливо, щоб вони були в купі, і тоді вона покохає його. Він усе зробить для цього. І зрештою не матиме значення, що стало поштовхом для її кохання. Харлан навіть пошкодував, що не читав любовних романів, про які так зневажливо відгукнувся Фінджі. І раптом в голові Харлана зблиснув здогад. Із несподіванки Харлан аж стиснув кулаки. Якщо Нойс прийшла до нього, до Харлана по безсмерті, то це означає тільки одне – Доти вона ні від кого не одержувала такого дарунку. Це означає, що до того дня вона не була коханкою жодного з вічних. Виходить, у Фінджі вона була тільки секретаркою. Інакше для чого тоді їй потрібен був Харлан? Однак Фінджі напевно робив спроби, напевно намагався... Харлан навіть подумки не зміг закінчити фрази. Фінджі й сам, особисто мав змогу довести існування такого забобону. Щодня, зустрічаючись із Нойс, він не міг утриматися від спокуси, не міг не зробити спроби. Отже, вона йому відмовила. Тоді йому довелося використати Харлана, і Харлан домігся успіху. Ось через що Фінджі заграли ревнощі. Щоб помститися, він намагався переконати Харлана, нібито Нойс мала суто практичні наміри і ніколи не буде його. Хоч би там як, але Нойс відмовила Фінджі, незважаючи на свою мрію жити вічно, і прийшла до Харлана. В неї був великий вибір, але вона обрала Харлана. Отож нею керував не тільки холодний розрахунок. Якусь роль тут зіграло почуття. З кожною секундою в Харленовій голові народжувалися дедалі сміливіші думки, виникали дедалі відчайдушніші наміри. Вона повинна належати йому. І вже тепер – до зміни реальності. Як хай йому греть сказав Фінджі, ніби збиткуючись над ним, мить не можна продовжити навіть у вічності. А коли все-таки можна? Харлан уже достеменно знав, що він має робити. У щіпливі насмішки Фінджі довели Харлана до такого стану, що він ладен був піти на будь-який злочин, а пущена обчислювачем шпилька на прощання підказала Харлану характер його майбутнього злочину. Після цього він уже не гаяв часу. В радісному збудженні він мерщій вибіг із кімнати, аби здійснити свій перший злочин проти вічності.